У книжках, — скривилася Марта, — в житті обминають. Біля входу загуркотів мотор, — почувся сигнал. Машина рвучко рушила, а прорізав тишу скрип гальм, потім щось густо забрязкотіло і стихло. «Їхав і не доїхав», — мовив спокійно Августин. бо, як той казав, Скажи дурному хреститися, а він собі око виштуркає. Режисер, лікар Марта і Нестор перезернулися, не знаючи, як реагувати. Бігти на допомогу чи сміятися? Так і стояли, поки не увійшов Паламарський. «Що трапилося?» – запитався режисер тривожним голосом. «Грім з музикою у ремінорі. «Аварія? Живий? А як же? Конференціє вічний!» – патетично виголосив капельмейстер, змахнувши вгору рукою. «Але ж і йому, як і всім нам, нелегко долати терен на шляху до зірок». На перший раз він поплатився фарою і вітровим склом, не запримітивши такої дрібниці, як газетний кіоск на розі. «Та попереду, що так скажу, Ще багато запаморочливих успіхів і, напевно, прикрих та несподіваних пригод у нашого незамінного конференсьє. Галя Галя поспішала додому, щоб переодягнутися і встигнути на репетицію. У душі жевріла надія, що Нестор таки не поїхав, прийде до театру. Ще раз запитувала себе про одне й те ж. Та ні, ні, не могло так раптово прийти до неї кохання. Але сталося з нею те, чого не сподівалася. Воля прийшла. Від самої себе, колишньої, звільнилася і від болю, що згас і став лише доброю пам'яттю. Тому їй хочеться зустрітися з Нестором, щоб він побачив її нову, не ту, якою була вчора. І знову, який сьогодні вже раз згадався їй, Гривастий Марко А в пам'яті так виразно прозвучала пісня Яку любив співати під супровід від гітари Увечері за багаттям А для зірок, що зірвались і падають Є лише мить, що засліпить у мить Спогад третій Андрій був тоді розгублений Але рішучий він сказав «Збирайся, ми їдемо в експедицію» «Сама дивуюсь своїй сміливості, я ж бачила його тільки вдруге, а не вагалася ні миті, наче все життя було готове до його поклику. Ніби з давніх давен знала, що до мене йде саме ця людина. Йде здалеку, вперто, упевнено переступаючи через своє дитинство, юність. Йде, батоженний, пекучою, тугою, за мною, через ліси, пустелі, болота» а я лише мусила рости, дозрівати, розумнішати і ждати. Це було довге й солодке очікування, і він прийшов. Як я могла не піти з ним? Тато Стефурак у поглядах на жіночу свободу дотримувався цнотливих галицьких правил. Почувши таку звістку, схопився за серце. Як так, їхати з геологами в експедицію, у гори, на ночівлі, Звідки ти його знаєш? Познайомилась на вокзалі. І це ти говориш Галю? Він заперечливо махав руками. Ніс його багровів, синів. Але я така щаслива і від щастя добра, тулилася до нього, щось йому говорила, втішала, обіцяла, і старий, узявши мене за плечі, проказав, перемагаючи спазми в горлі. Господи! «Це що? Спадкове? Твоя ж мама так... так самісінько!» Ми поїхали в досвіта поїздом. Потім до місця добиралися вантажною машиною. По возовій дорозі крізь чорний ліс. Андрій був мовчазний. За всю дорогу я почула від нього тільки одне. Сьогодні або ніколи він візьме пробу білої нафти і в пляшці з-під Московської поставить її на стіл перед міністром. «Скажи, Андрію, ти марнославний?» – спитала я. «Так, тільки я прагну не рекламної слави у фотографіях в газетах і спеціальних журналах. Це хвороба артистів і письменників. Я прагну прославлення моїх можливостей самим фактом знахідки. Слава не на публіку, а для мене самого» як утвердження здібностей мого мозку. Неуспіх для мене – це не втрата щабля на драбині мого росту, не матеріальна втрата, а велика досада на свою неспроможність. Я ще така молода, Андрію, і мені моторошно йти в життя. Ти говориш, а я думаю про себе. Чи зумію я за свій вік щось велике? «Усе велике», – «Все», – перебив її Андрій, – «велике те, що ти доводиш своїм розумом». «Ха, біла нафта! Її давно знайшли за кордоном, але я знаю, що десь серед тисяч родовищ є вона і в нас, і я поклявся її знайти. Той конденсат, якщо він уже знайдеться, ще довго зливатимуть в суміш з чорною нафтою, тобто, образно кажучи, палитимуть у печах асигнаціями» але він уже буде. Хай спочатку, як наукова категорія. Це твоя мета? Моя мета – шукати і доводити собі і людям, що ми можемо безупину і без кінця проникати в завитки свого власного мозку. Здається, якби мав 10 спеціальностей і 3 життя, перемацав би всю планету, кожен камінь, Кожен атом і тільки подавав на стіл. Є, є, є. У пляшках з-під Московської? І в консервних бляшанках з-під Ми ще так мало знаємо, так мало знаємо. Ми з Марком, мов ті коні в супряжі, ось уже кілька років, де тільки не свердлили. Його носило аж на Байкал. Ти... «Гориш, Андрію!» «А ти волієш тліти?» З лісової гущавини то тут, то там прозирали шпилі вишок. Раптом, зовсім недалеко понад верхів'я дерев, вихопився велетенський язик полум'я. І я здригнулася від грому, що струсунув землею, лісом. «Що це?» – спитала я злякано. «Не бійся!» то факел, поки свердловина стане до експлуатації, спалюють газ, щоб не затруював повітря. Ми проїжджали недалеко. Крізь просіку видно було дугу жахкого синього полум'я, що виривалося з труби обічвишки.